שמואל ב', פרק כ'. ושם נקרא איש בלי יעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני. ויתקע בשופר, ויומר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבין ישי, איש לאוהליו, ישראל. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי. ואיש יהודה, דבקו במלכם מן הירדן,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 ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המאחה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחיל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרו נא אל יואב, קרא ודהנה, ואדברה אליך. ויקרב אליה, ותאמר האישה. האתה יואב? ויאמר, אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתיך! ויאמר, שומע אנוכי, ותאמר לאמר, דבר ידברו בראשונה לאמר, שאול ישאלו באבל, וכן התמו, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? ויען יואב ויומר חלילה, חלילה לי אם אבלה ואם אשחית,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 ויואב שב ירושלים אל המלך. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי, ואדורם על המס, וירושפט בן החילוד המזכיר, ושבה סופר, וצדוק ואביתר כהנים. וגם עירה היעירי היה חוהן לדוד.